38. Az idegen a vezérlőpult felett kivetített csillagtérkép gömbjét nézte, miközben a kezeivel különböző gombokat nyomogatott a vezérlőpulton. Hatalmas robajjal kinyíltak a talaj alatti zsilipajtók, és óriási szerkezetek emelkedtek ki a felszínre. David feje érdeklődve figyelte az eseményeket, de nem tudott megmozdulni, csak a szemeit volt képes forgatni. A terem közepén a talajból egy hatalmas ülőalkalmatosság emelkedett ki, amely előtt egy óriási távcsőszerű szerkezet helyezkedett el. A lény felmászott a szerkezetre, beleült a székbe, majd a szék karfáján lévő nyomógombokat kezdte egymás után benyomkodni. A távcsőszerű szerkezet ekkor fényt kezdett sugározni magából, majd hirtelen az egész teremben megjelent egy holografikus csillagtérkép. A barlangrendszer remegni kezdett. A menekülő Elizabeth már majdnem kiért a járatokból, néha-néha meg kellett állnia, mert egyrészt nem kapott levegőt a futástól, másrészt nagyon fájtak a sebei. A barlangrendszerben morajló zaj és a falak remegése miatt mégis megszaporázta a lépéseit. Az idegen, az ülő alkalmatosságban lassan kezdett lejjebb süllyedni, a feje felett lévő távcsőszerű szerkezetből páncélfalak emelkedtek ki. Először a lény fejét borította be egy növekedő védőmaszk, majd a teste is teljesen eltűnt a kinövő páncélfal mögött. A termen hatalmas morajlás futott végig, és a falak nagy fényvillanásokkal kezdtek átalakulni egy űrhajó páncélfalává. Elizabeth már majdnem kiért a felszínre. A skafander sisakját pattintotta be a tarkóján elhelyezett zárszerkezetbe, amikor egy detonáció végigszaladt a barlangjáraton, és a légnyomás a levegőbe emelte a nőt, majd kirepítette a szabadba. A Prométeusz testén is végigfutott a talajrezgésének hatása. Az űrhajó távol volt ugyan a szerű képződménytől, de a hajóban lévők mégis érezték az apró, majd az egyre nagyobb rengéseket. A talaj több helyen is megrepett az űrhajó előtt. – Uram, nézze! – mutatott ki az űrhajó baloldalsó irányító üléséből az ablakon Ravel. – Ez mi a fene? – hökkent meg Janek kapitány, Ravel mögött a középső irányító pultnál elhelyezkedve. – Chance? – kérdezte a másik pilótát Janek. Nem tudom, uram, de nem kellene megvárnunk, amíg kiderül, nyelt nagyot csensz a jobboldali pultnál. A barlangterem már teljes fényárban úszott, és folyamatos rengésben volt. A térkép az egész teret betöltötte. Az ülés, amiben az idegen lény félig feküdt, teljesen eltűnt a kinövő páncélfa mögött. Elizabeth a prométheus felé kezdett rohanni, de az még túlságosan távol volt ahhoz, hogy elérje. A talaj kezdett szétesni körülötte. Sűvöltve távoztak a föld alatti gázok, ahogy szétnyílt a talajréteg. A nő szögdécselve próbálta elkerülni a gejzírként kilövellő sűrű masszaszerű anyagot. A rengés nem akart megszűnni, sőt, egyre erősödött. Amikor a doktornő már látótávolságra került a hajótól, Hirtelen elveszítette az egyensúlyát, amint a talaj ismét kezdett szétcsúszni a lábai alatt. A szétnyíló talaj egy föld alatti bunkert rejtett, amely kezdett kiemelkedni a földből. Mintha hatalmas zsilipajtók lettek volna a mélybe temetve. Egy óriási fal magasodott ki, majd egy másik, és lassan, fémes csikorgástól övezve szétterült a környező területen. Egy hatalmas rámpa emelkedett ki a mélyből, amelyen az idegen hajó pihent. Elizabeth egy hatalmas ugrással még át tudott lendülni a saját űrhajója felé, közben a rádiójába üvöltött. – Prométeusz, jelentkezz! – Só, maga az doktornő? – vette az adást a kapitány, a közeledő alakot figyelve az űrhajó ablakán át. – Janek, figyeljen ide! Kiáltotta ismét Elizabeth, miközben meg kellett állnia, mert az előtte szétcsúszó talaj akkora széles árkot emelt közé és az űrhajó közé, hogy ezt már nem tudta átugrani. – Felszállnak a géppel! – sírta el magát a doktornő. – Mi? Micsoda? Mit beszél ez a nő? – lépett közelebb a kapitányhoz vikersz. Nem engedheti. Meg kell állítani! – kiabált sódoktor ismét a rádióba. – Szó sincs róla! Nem állítunk meg semmit, hazamegyünk! – jelentette ki kategórikusan Meredith Vickers, ellentmondást nem tűrő hangon. – Janek! Hát nem értik! Hogyha nem állítja meg, nem lesz többé hová hazamenni! Ez a halált viszi, és a földre megy! – esett kétségbe még jobban a doktornő. – Só, ez nem hadihajó! – vette vissza a szót a kapitány. – Tudom! indulunk! Vágott közbe Vikersz. Igen, tudom, folytatta Elizabeth, de meg kell tennie. Kapitány, indulunk, erősködött Vikersz. Kérem, higgyen nekem, kérem, könyörgött Elizabeth Janek kapitánynak. A kapitány lehajtotta a fejét tehetetlenségében. Istenem, sóhajtotta Elizabeth magának, amikor meglátta a továbbra is szétcsúszó résben, az idegen űrhajó kiemelkedő körvonalait. A Prométeuszról is tisztán látható lett a talajból felemelkedő óriási hajó. Ugyanaz az alakzat vált kivehetővé, amit a kapitánya holó kivetítőn látott, amikor rájött, hogy a barlangrendszer mélyén egy eltemetett űrhajó várakozik. Induljon már, kapitány! kiáltott fel ismét Vickers. Elizabeth egy kiálló szikla mögé húzódott, úgy figyelte az eseményeket. Mást már nem tehetett. – Azt mondtam, indítsa el a hajót! – ordított most már Vickers magán kívül. A kapitány felemelte a fejét. Ismét kinézett az ablakon, majd, mint aki nem hallotta meg a kiadott parancsot, a pilótáihoz fordult. – Mr. Ravel, izzítsa az Ion propulziót! – Mi a fenéről beszél maga? – visította a kapitány arcába Vickers. Ravel kétségbe esetten nézett a kapitányra, majd nagyot nyelve megszólalt. Uram, ha begyújtjuk az Iont itt a légkörben, ágyugójóvá válunk. Éppen azt akarom, fejezte be idegesen Ravel megkezdett mondatát a kapitány. Miféle őrültség ez? Janek, ez az én hajóm, és parancsolom, hogy szálljon fel. Vágott közbe Meredith Vickers újra. Szívesen ledobom a létfentartó modulját a felszínre. Abban két évig elélhet, fordult meg székében a kapitány. Azt akarja, vagy velem marad? A nő nem hitt a fülének, elképedve állt meg a kapitány előtt. Mi? Negyven másodperce van bemenni a kabinba. Maga megőrült. Uraim, egyedül is elboldogulok. Elmehetnek mi vikerszel. Ugrott fel a kapitány, és a két pilótája mellé lépett. Meredith Vickers a dűtől üvöltve rohant ki a vezérlőteremből. Már megbocsásson, kapitány úr, de ön pilóta. Szüksége van a segítségünkre. Nézett a kapitány a szemébe Ravel. A kapitány megfordult a másik pilóta felé. Chance bólintott. Vickers a kezes lábasába bújt bele éppen, amikor a hajó vészvíjogó szirénája beindult. A skafanderek termébe érve azonnal leakasztotta a saját felszerelését, és őrült sietséggel bújt bele. Érezte, ahogy megrázkódik a Prometheus, amikor begyújtották a vezérlőben a rakétáit. Janek kapitány felvette a kabala bízbó sapkáját, és beállt a középső vezérlőpanelhez. Közben félhangosan a kedvenc dalát dúdolgatta. – Ha azt hiszed, már nem él a fogadás, hát tévedsz! Fordultod a Chains Ravelhez. – Jó, majd fizetsz a más világon! – nevetett felkeserűen Ravel. – Megközelítjük, amennyire tudjuk. Csak egy van, uraim! – jelentette ki Janek kapitány, amikor kinézett ismét az ablakom. Az idegen űrhajó teljesen betöltötte az előttük látható teret. Látták, hogy azonnal el fog indulni, ezért ők sem kislekedhetnek tovább. A kapitány meghúzta maga felé az indítókart. A gépek feldübörögtek alattuk, és a Prométeus lassan megmozdult oldalirányba. Ugyanebben a pillanatban Janek kapitány észlelte, hogy az előttük lévő idegen űrhajó is megemelkedik. Láthatatlan hajtóművei beindultak, és a hajór az ég felé kezdett mozdulni. A kapitány ekkor az összes hajtóművet bekapcsolta, a Prométeusz nagy lendülettel indult az idegen hajó után. Dobom a kabint, tájékoztatta a pilóta társait. A billentyűzeten beütötte a parancsot, majd a hajó gyorsulni kezdett. A Prométeusz tetejéről levált egy téglalap alakú modul, amelynek automatikája azonnal be is gyújtotta a fékező rakétáit. 20 másodperc az evakuálásra szólalt meg az automatika a szkafander raktárban. Vickers még nem végzett a beöltözéssel, a szkafandere csizmájával küzdött, fogait összeszorítva. A kilőt modul hamarosan irányba állt a talajjal egyenes vonalban, de mivel az anyahajóról túl gyorsan földközelben vált le, így az automatikus irányítás nem tudta még rendesen leszálló pályára állítani. Egyik oldalával egy kiálló sziklába ütközött, amitől a baloldali fékező rakétája leszakadt. Bugdácsolva vágódott a talajba. Visszaszámlálás indul, jelentette Chains. Ion propulzió kész, válaszolt Ravel. Az anyahajó automatikája megkezdte a visszaszámlálást. Tíz. Kilenc. Gyerünk, ordított fel Vickers, aki végre fel tudta cibálni a skafanderét, és nagy lendülettel zárta magára a mentőkabin fülkéjét, majd rávágott az indító gombra. Nyolc. A mentőkabin kilőtt a már bombaként száguldó Prométeuszról. Elizabeth Schu a szikla árnyékában látta, hogy egy mentőkabin kirepül az anyahajóról. A kabin szinte előtte száguldott el, majd a létfenntartó modul mellett landolt. Vickers kászálódott ki belőle. Elizabeth Show ekkor ismét az égre nézett a két repülőhajó után. – Jól van, uraim, mehet! – kiáltotta túl Janek kapitánya visszaszámlálás hangját. – Három, kettő. A két pilóta egyszerre tolta fel a saját, jobb és baloldalán lévő hajtóműveket vezérlő kart. A Prométeus, amely már kezdett elmaradni az előtte felemelkedő idegen hajótól, Vakító villanással bekapcsolta az ion műveit és írtózatos sebességre kapcsolt. A kapitány felállt a székében, ahogy észlelte a hatalmas sebesség növekedésüket. A két hajó közötti távolság hirtelen a tizedére csökkent, egyre gyorsabban száguldottak a célpontjuk felé. – Elkerülhetetlen ütközés! – hallatszott az automatika hangja. – Kezeket fel! – Hosszan elnyújtva kiáltva adta ki élete utolsó parancsát Janek kapitány, és mindkét karját a magasba emelte. Így tett két pilótája is. Ravel vicsorogva felemelt karral nézte a közeledő hajót. Chance becsukta a szemeit, miközben magasra tartotta karjait. Az utolsó pillanatban a kapitány a távolságmérőre pillantott, majd a közeledő hajó testre nézett. A Prométeus orra egyenesen az előtte menekülő idegen hajó bal oldalába fúródott, és a sebességtől, valamint a fellépő tehetetlenségi erőtől szinte késként szelte át magát a hajó oldalán. Az idegen űrhajó ekkor megdőlve zuhanni kezdett a bolygó felé, a belé fúródott Prométeuszt is magával rántva. Zuhanás közben a Prométheus ionhajtó művét már nem volt, ami kordában tartsa, ezért egy hatalmas tűzgömbben semmisült meg leszakítva a patkó alakú idegen hajó teljes baloldalának csúcsát.